svetoje valjda boguki maverio volsko spasen osim u vjeru ono dođe isus u jerihon i prorozszo przez niego i kwiec człowiek zwany imieniem zakhej i on biesze staroś i naczelnika i biesze boga i trwożesze de da vidi isusa coe on i nie moga się od narodu i robiesze małego rasta I on potrczaszy narijed, popese na divlju smoku, da ga vidi, jer je porednie trebało da prođa. A kady su zdođenonom miestvo, pogledawši gore vijega i rečemu, Zakjeju sići brzon. Jermi da nas voljo biti u domu tvom i siđe brzo i primi ga radujući se i svikoji vidješe negodovahu govoreći kako uđe do da gostuja kod glašnog čovjeka a zakje i stade i reče gospodu, gospode, evo pola imanja svoga daću sirom masima, iako koga nečim oštetih, vratiću četvorost rukom, a Isus mu reče, Danas dođe spasenje domu ovome, jer i ovo je Sina vramo, jer sin čovječi dođe da potraži i spase izgubljenom. Svabite oče sin sve tog duha Veliki među svetim naše svete crkve sveti teofan za naš suvremenik je na jednom mjestu rekao svoju pastvu na samu svoju uložujem smislu nego gledajući narod boži narod hrišćanski narod pravoslavni kako u razim u vjerovatno najkomplikovanija vremena za liturgijski snažan život što ne znači da ta vremena ne nude mogućnost da se živi liturgijski a u svakom slučaju vrlo komplikovana vremena Dakle, je ne nemoguće za život u crkvi ali naglašava on vrlo komplikovan to je govorio u 18. vijeku govorio jer je svojim duhom prozornim umom video I već za njegovog života osjetio da su se već pojavili i začeli procesi koji su danas uzeli jedan vrlo razvijen oblik. Procesi u kojima evo i mi hotimično, nehotimično učestvujemo. A sve to nazivamo jednom riječiju svijet. Mislimo na postojanje van Boga, mislimo na postojanje van blagoslova Božijeg, mislimo na postojanje van liturgije božanstvene, mislimo na postojanje van crkve Hristove, apostolske pravoslavne, Mislimo na postojanje bez temelja, mislimo na život bez života, mislimo na život bez Boga i van Boga. Život van života. Sve to, braći i sestre, kad hoće crkva da opiše, ona koristi samo jednu riječ. I nemojmo da se... Zbunjujemo, jer našto koristiti mnoge riječi kad može sve tačno da se kaže, a da se upotrebi samo jedna riječ, svijet. Mogli bismo milione riječi i milione rečenica da uvežemo da bismo rekli ono što jedna riječ u sebi sadrži, svijet. Danas, braće i sestre, mi hrišćani i to od onih pozvanih, koliko će od nas biti izabrano, to ćemo da vidimo na dan strašnog suda, šta će pokazati analiza strašnog suda, ko je tu izabran, a ko će ostati od onih pozvanih, ali i ne prepoznatih od strane Gospoda što znači i odbačenih i tuđih duhu božjem dakle ove zajednice male liturgijske zajednice koje još uvijek žive u rosu u crkve božije ne Neprevareni potpuno od duha ovoga svijeta pokušavaju da ne budu od ovoga svijeta. Koliko je to naporno osjeća svaki od nas. Nije, braći i sestre, ni malo jednostavno danas živjeti u svijetu, a ne biti od ovoga svijeta. A u isto vrijeme znati da ne možemo biti prijatelji svijetu, a da u isto vrijeme ne postanemo neprijatelji Božji. Našta je i sam Bog skrenuo pažnju svakoga od nas? Da, kako sam reče, ko hoće svijetu prijatelj da bude? neprijatelj Boži postaje i mi čuvši tu veliku riječ Božio veliku i moćnu i uvijek važeću pokušavamo da ne budemo od ovoga svijeta da se odvojimo od njega i to braći i sestre nije lako ali druge nema drugog puta Nema. Drugog gospoda nema, drugih zapovesi nema, druge svete Božje i spasonosne volje nema. I onda je pred nama podvik, ako hoćemo dušu da spasimo, to jest da se sjedinimo sa samim gospodom u crkvi njegovoj, onda, braći i sestre, moramo da shvatimo ozbiljno riječi Božije, upozorenja Božija i da polako, postepeno, ne naglo i ne onako junački, ali bez pameti, da izađemo prije vremena i da krenemo prije i bez blagoslova. Jer mnogi su tako krenuli da se oslobađaju od svijeta Pa pogiboša i opet plijen svijeta postadoša. Treba postepeno, braće sestre, ali odlučeno. Treba ustati i krenuti iz Sodoma. Treba ustati i krenuti iz gomor. Treba ustati i krenuti iz Tame ...i oblasti i sjedi smrti, a sve to jeste svijet sa svim njegovim ponudama i predlozima. Sveto to, i sestre, oblast smrti, sve to što tako šljašti po ovim našim izlozima, sve to što tako sija i lijepo upakovano priziva... Свето важни и опасни комфорт Свето важно насладживање Свето важно обећање Предлози понуде Свете важне моћи силе важне памети Свете важне приетни важне приетне Sveto to, i sestre, nazivamo kratko, ali vrlo precizno, pogađući samu suštinu, kad kažemo da je sveto to oblast smrti i nemoći i truležu. Dakle, kad se ustaje iz te oblasti, ponavljam, ona se nikad ne predstavlja kao takva. Nikad, braće i sestre, svijet neće reći da je on sama smrt i da je to obraz smrti. Pogledajte kako se on predstavlja, pogledajte kako mami, pogledajte kako mladi svijet koji na jedan poseban način doživljava besmrtnost jer mozek nije ispran. Pogledajte kako utrčava u te mreže smrti. Zašto? Zato što je to predstavljeno kao život, kao uživanje. Pa se kaže, idemo kaže u život, pa se kaže noćni život. Danas se to već polako i otkriva, pa kad pitaju jedni drugi kako je kaže, Namere tvoje dobro. Namere je dobro, i ako hoće da izraze da je vao dobro, u tom pravcu kažu da je bio haos. Da je bilo gudilo kao. I vi mrak. I koje sve izraze ne upotrebljavaju da opišu kako je bilo dobro i prijatno. A sve to, i sestre, govori o velikoj deformaciji i govori da se duša navikla na tamo, da je zavoljela tamo, da je zavoljela smrt i da je život u oblasti smrti polako postaje prijatelj. A otkud to? Kako to čovjeku da postane Fino i prijatno u oblasti sjeni smrti. To, braće i sestre, znači da je u čovjeka ušao duh, pakleni duh, duh koji je izazvao smrt i koji jeste prenosilac smrti, prenosilac mraka, prenosilac troveži i grijeha, a to je duh ovoga svijeta, tačnije duh satanin, duh demonski, duh džavovski. I zbog toga je gospod rekao, ko hoće svijetu prijatelj da bude, ko hoće i kome je u svijetu prijatno, ko se u svijetu dobro snalazi, ko u svijetu pravi razne projekte, ko u svijetu želi da se realizuje, da napreduje, da se ostvari, da se potvrdi, da uspije u svijetu, što sve znači da i prijatelj mora biti, to, braće i seste, znači da mora primiti duha ovoga svijeta, mora primiti duh džavolski, duh satanski i u tom trenutku postavljajući prijatelj svijetu. Ja pazite, prijateljstvo nije to samo profesionalni odnos. Jer i hrišćani žive u svijetu, kupuju, prodaju. Hrišćani su neke držali kafane, bracu i sestre, restorane, bili ratnici. Ništa to nije sporno. Sveto može i hrišćanin da bude ali nikad nisu bili prijatelji svijetu što to znači? i da su imali prisne srdačne odnose sa duhom ovoga svijeta to jest da su bili zadojeni tim duhom jer u tom slučaju bi postali neprijatelji Božji a zašto je to neprijatelji Božji? ne braci i sese zato što je Bog ljubomoran i zavidi pa kaže e vidi ti sad sa knezom ovoga svijeta ja sam se naljutio jer ja sam te stvorio ti bi trebao meni da pripadaš i više meni pažnu da obraćaš i više mene da voliš i zbog toga sam se uvrijedio i od sad si ti moj neprijatelj ne braćaj sestak neko ako primimo duha ovoga svijeta. A to je, ponavljamo, vrlo važno naglasiti, jer on se sakrio, u kao se sakrio, pa ga malo ko danas proziva, naravno od crkve Božije se ne može sakriti, jer ona ga i prije nego što je djavo postao. Kad kažemo crkva, mislimo glava crkve, to je sam Hristos, jer crkva je tijelo Hristovo čudesno tijelo Hristovo i ona ga poznaje i kad je lijep bio i kad je anđeo bio poznaje ga i prije nego što je postao prije nego što je izašao iz ruke Božije poznaje ga dok je bio lijep i svjetao i pun svjetlosti poznaje ga i kad je počeo mrak da mu se navlači na um anđeoski da se gordi, da se nadnosi nad sobom samim i nad svojom ljepotom, zaboravljuši čijom je svjetlošću obasija i koga je takvim učinio, pomisljuši da može lijep da bude, a da ne poštuje, a da ne sluša, a da ne blagodari tvorcu svome i od svijetlog angela postade džavo izvor tane, postane bogoprotivnik i onaj ko Boga mrzi svom, svojom snagom. Strašno je to tajna pada angela, bracu i sestri. I prvog angela i svih onih koji za njim odpaduši. To moramo Сведо знам, браћо и сестре. Је, ако то не знамо, ништа не знамо. Шта може да зна човек који не зна за Сорта, који не зна за пореа ангела? Шта он може да зна? Каког његово знање? Какав је његов живот? Оне можу браћо и сестре да познани самог Христа. Ko djavola ne zna i ko djavola ne zna, on i Hrista ne može upoznati braću i sestre kako treba. Ne može ga doživjeti kako treba. Ne može ga poštovati kako treba. Ne može ga slušati kako treba. Ne može ga zavoljati kako treba. Ne može se sjediniti sa njim kako treba. Ne može dušu sačuvati, dušu spasti. Zbog toga velika opasnost od nepoznavanja stvari, islinitih stvari, uključujući tu poznavanje te problematike i te opasnosti koja vrijeba svakoga od nas, braćo i sestre. Opasnosti duha ovoga svijeta i onoga koj jeste njegov knes, Satan. I danas, On je, braće i sestre, toliko raširio svoje grane. Toliko je ušao u sve pore društva. Kao neka plima, kao neki potok. Ušao je u umove ljudi, ušao je u volju, u želju, ušao i u sama srca ljudska. I danas, zaista danas, možda ovo vrijeme po najviše podsjeća na vrijeme prvih hrišćanskih zajednica. Kad je sav svijet bio u tami i tek počelo da sviće. Tek zora krenula, tek svjetlost počela da se širi, tek Duše da primaju svjetlost one male zajednice koje se ukupljaju oko svetih apostova i danas braćo i sestre svijet podsjeća na njih. Ogromna polja tame, strašne i guste i što je vrlo važno naglasiti mnogo teže tame od one tame Prije nego što će Gospod doći na svijet, jer kako i sam rekao, kad djavo ponovo uđe u čovjeka koga je Gospod jednom očistio, kad uđe u narod koga je Bog jednom očistio, kad uđe u čovječanstvo koje je Bog svojim prisustvom obasjao, svojom svjetlošću obasjao, pa kad ga nađe očišćenoga, praznog i ponovo se džavo useli u njega sa svom, svojom silom tada kaže tom čovjeku toj porodici tom narodu tom naraštaju poslednje biva gore od prvoga tako i današnje opterećenje današnjih čovečanstva koje bi trebalo braće i sestre da zna za Hrista Da zna za crkvu, da zna za blagoslu Boži, da zna za svjetlost i da svijetli. Danas opet pod blago smo i djavo opet uđe u ljude. I to do te mjere ušao, braćo i sestre, da ga skoro više niko i ne vidi. Da ga više skoro niko i ne prepoznaje. Kako kaže Duh Sveti u Pseotiru kad govori iz perspektive demona i neprijatelja Boži kaže nema više proroka u njih, nema više ko da prepozna džavoga, nema više ko da ga prozove, nema više ljudi da mu se usprotive. je i tako je vrijeme braći i sestre danas. To treba da znamo i da ovaj naš dvig ka Carstvu Nebeskom, ovo naše hodanje, ovaj naš liturgijski marš, ovo naše marširanje ka Carstvu Nebeskom, koje će biti naporno, braće i sest, tek smo krenuli. Naporni marš i ko zna Kuda sve treba da prođemo? Ali treba se naoružati prije svega vjerom, istinitom vjerom. Treba biti u crkvi Hristovoj. Treba biti u jedinstvu sa crkvom. Treba biti u jedinstvu sa svecima našim. Treba biti u jedinstvu sa našim svetim predanjem, sa našim svetim ocima i svetim učiteljima, sa našim svetim apostolima, sa našim gospodom, braci i sestre, sa našom i u našoj svetoj božanstvenoj liturgiji, jer vam te zajednice ne samo da se Ne može marširati, nego se gubi i želja za tim. I ostajemo u tami i oblasti i sjeni smrti. Samo da pređemo iz smrti u smrt. Iz ove vremene u onu vječnu smrt, u vječno umiranje, braće i sestri. Pri to mislimo na smrt koja se svjesno doživljava. Nemojmo slučajno da pomislimo da će posle smrti svijest da nam mrkne. Ne braći se. Posle smrti otrežnjenje. Sve je jasno. Um potpuno sagledava stvar. Osjećaš svaki plamen ognja. Svaki plamen ognja i sve stepene, izuzetno visokih paklenih temperatura, svaki osjećaš, brat, brate i sestro. Ne daj Bože da osjeti bilo koji od nas i bilo koji čovjek, ali treba da znamo jer nas je Bog na vrime upozorio. Ko upadne u vječnu smrt, braći i sestre, odvojivši se od Boga i od crkve, osjetit će svaki plamen i svaki ugriz crva neuspavljivog. Ovo ne govorimo mi, ovo govori sam Gospod. Isto tako, ko bude marširao sa crkom Hristovom i umaršira u carstvo nebesko, kroz crkvu, kroz svete tajne, kroz svetu liturgiju, osjetit će svim svojim bićem, blaženstvo, carstvo nebeskog. Biće potpuno prožet svjetlošću. Ne kao danas, braći i sese. Danas malo osjećamo, malo ne osjećamo. Malo sam dobro, malo nisam dobro, danas sam nadahnut, a sutra me sputalo u ninije čamotinje i tuga. To su te duhovne promjene i izmjene koje imaju svoju svrhu to je svoj vrstan metod spasenja da izmjena duhovnih stanja radi utrađivanja u vjeri i radi sticanja duhovnog iskustva to jest opita ali u carstvu nebeskom broći i sestre to će biti jedan doživljaj vrlo intenzivan potpun i koji će imati svoje ushođenje iz blaženstva u blaženstvo iz miline u milinu i svjetlosti u svetlost i tako beskonačno jer je prostor carstva nebeskog to je sam gospod beskonačno prostranstvo i zbog toga braći i sestre treba ustati iz tame ustati iz sjeni smrti ustati iz lijenosti ustati iz nemara ustati iz mlakosti iz površnosti iz malovjerja, iz nevjerja, iz nevjerja, iz sujevjerja, iz lažnog vjerovanja. Ostaviti sve to, bataviti sve to, baciti sve to, baciti štampu, baciti televizore, baciti svjetske priče, svjetske priče, svjetska naklapanja. Pa sve to, bratvi i sestre, može svako od nas doraditi. Ako ne možeš sami, Daj daljinski upravljač svom djetetu koje ima samo jednu godinu. Daj mu daljinski, pa da vidiš kako zatvara usta labovima koji riču na tebe sa televizijskih ekrana. Namršteni, prethodno našminkani, u salonima, šminkerskim, naučeni kako se govori, naučeni kako se plefira, naučeni kako se prijeti, naučeni kako se narod plaši, naučeni kako se Bogu prijeti. I onda ti gledaš jedan, dva, tri, pet dana i pomisliš da je to stvarno tako. I da ona žena tamo koja proviče, koja isjeljuje, da ona stvarno proviče i isjeljuje. Svašta, braći i sestre, na nas skače i skače iz tih Kaveza, iz televizora i štampe i tih drugih medija koji samo viču na nas braće i sestre niko da te pomiluje niko da te utješi niko da te pozove na spasenje na trpezu, na gospu ko nas zove braće i sestre, Bogu da priđe ko govori o Isusu Hristu kao gospodu Svemu više prijete Sve više ustaju na njegove svete domove, na njegove svete hramove, na njegove svete episkope. Makar on i ne bio svet, ali on ga je postavio. A šta ti ispituješ kad dođe tamo neka policija? Šta ti ne znaš kako se zove taj policajac? Ne znaš nije li kršten ili nije kršten? Ne znaš... Nije je li pametan ni ili nije pamet, ne znači je li narkoman, alkoholičar on je policajac i dobije blagoslov date te uhapsi i on će uhapsiti bez obzira je li ufiksan ili nije tako braće i sestre i u crkvi božjoj postavljeni su služitelji postavljeni su episkopi Postavljeni su sveštenici. Kakav je on? Nemoj ti mnogo da zaviruješ u to. I nemoj da ga vrijeđaš. Dobro znamo. Pokušajte da dignete ruku na policajca. Makar ga i ne pogodili. Samo da ste snimljeni kako ste stegli pesnicu i krenuli na njega. Pokušajte to pa ćete da vidite šta slijedi. Kakvi ste procesi. I kakav tretman na suđenjima. Da ne govorim, ako ga pogodite. A isto tako, braći i seste, to je zakon, znači, već ulaziš u mengele zakona i tu više ni tata, ni majke ne pomaže. A kad se digneš rukom na svetinju Božju. kad se digneš rukom, Na služitelje svetog autara Božijeg to dobro, nego treba to počitati malo. Pogledajmo stari zavjet, kako je Bog tamo čitave narode kažnjavao, uključujući i careve, na strašan način, braći i sestre. Zemlja se otvarala i gutava je čitave zajednice. I u novom zavjetu, u ovom našem vremenu takođe Bog je strašno, braći i sestre, Ali kad trpljenje prođe, strašan je gnjer gospodnji, nemojmo da se igramo, braće i sestre. Nemojmo da se igramo. Služitelje Božije, posebno episkope Božije, moramo poštovati, braće i sestre, jer ob njih je Bog postavio. Ako ti nešto na njemu smeta, onda požali se gospodu ali da nema bezumnih koji će Bogu žalbu da prinose. Ima demonopodnovnih, ali oni znaju da se žalbe ne podnose, nego rep savijaju i koljena priklanjaju pred samim spomenom imena Božijeg. Pred samim spomenom presvete Trojica. I današnje sveto evanđelje, braće i sestre, evanđelje od Zahijelju, govori nam kako se sa Bogom razgovara i šta se od Boga traži. Ukratko, da vas ne preopteretimo riječju Zaheja i braće i sestre, prepoznaje onoga kome smo i mi danas došli. S tim, što je danas mnogo bliži čovjeku nego što je bio u vreme Zaheja, iako je Zaheja bio kudostan da vidi očima i da ga u kuću dočeka i da mu trpezu postavi. Veliki blagoslov zaista. Veliki blagoslov. Bog mu je u kuću došao. I Zahej otvara se potpuno braćo i sestre. Otvara se potpuno. Daću kaže pole imanja svoga siromasima. Pazite taj odnos. Pazite otvaranje duše jednog e, teškog čovjeka po zanimanju. Ove dane doći će masima i ako koga ošteti, vratiću četvoro rostruku. Pazite to otvaranje. Pazite tu reakciju na prisustvo Božije. To jest čitamo mi danas na prisustvu crkve Hristove, crkve pravoslavne. Pa isti je Bog, braće i sestre, i danas tu kao što je bio onda u Jerihonu evo ga danas u budvi. nema potrebe da se pentramo po smokvama i po soliterima evo dođi u crkvu Božju, dođi u dom Božiji dođi u hran Božiji i u hran tvoj dođi u zajedničku kuću i tvoju i Božiju dođi na svetu liturgiju ostavi svaka zlopamćenja ostavi gnjevo ostavi osuđivanje ostavi grijeh kako ga ima, bilo koji je grijeh, teške grijeh, sve ostavi, dođe ovdje, Bog je došao i prolazi kroz budu, braće i sestre, kako gaže Sveti Grigorije Palama, ne kaže se savud, prolažaš je kroz Jericho, jer neće Bog, braće i sestre, neprestano da bude u ovakvim odnosima. On je ovdje, prolazi i priziva svoje da ih prenese u carstvo nebesko, a ne vječito ovdje i vječito na ovaj način. Ne, braći se prepoznajmo to, jer grba se prevariti. Ako pomislimo da će Bog neprestano ovako da nas tapka po ramenu. Tu je, došao je, evo ga pred tobom, evo ga u tvom gradu, u ovom gradu danas na tri mjese, braći i sestri. Možemo da biramo, gdje ćemo da mu se poklonimo, gdje da mu se predstavimo, gdje ćemo da se sjedinimo sa njim. Gdje ćemo da ga obradujemo takvom šerinom i još većom nego što je Zaheja bilo u onaj dan. U Bogu nam svo, svo bogatstvo neba dolazi, braći i sestre. U Bogu imamo sve što nam treba imamo sam izvor braću i sestri izvor života u crkvi Hristovoj pa nije crkva došla da se prepire s nama da otima došle da da braću i sestri i ne mojmo biti nemarni ustanimo iz naših kreveta sa samrtnog odra ustanimo braću i sestri ustanimo iz grijeha iz strasti, iz nemara srebro je mnogo bližije iz bluda razvrata iz nevjerja sujevjerja maulovjerja ustanimo iz neposlušnosti u samom i svego noga što je protivno volji božoj nemoj da čekaš da se svo dužno potegne ako dugarica i drug neće ako brat i sestra neće a ako otac i majka neće ustani Idi ka Bogu, to ti je jedini otac, to ti je jedini prijatelj, to ti je jedini drug, to ti je jedini brat i jedina sestra. Svi drugi su roditelji, prijatelji, braci i sestre kroz njega, a on, eto ga u crkvi, eto ga u liturgiji, tamo budi, tamo stoj i sa njim živi i za njim idi, za njim marširaj. И с њима страдај, са њима трпи, са њима опроштај са њима и кроз снег и громовица и непријатеље. Немој да осуђујеш. Это тако, браћо и сестре, и у оно време у Јерихону, и данас овде у Будви и у свим градовима ове наше земље Danas je Bog prisutan u našoj crnoj gori. Bog je danas prisutan, braćo i sestre, u svim hramovima gdje se služi sveta liturgija. Potpuno prisutan, tijelom i krvljom. Jedini istiniti Bog, jedini koji je vas krsao iz mrtvi, jedini koji može da govori i za zavijese smrti. Jer sva velika priča, glomazna priča, ona, braće i sestre, na samo jedan dodir smrti prestaje. Samo jedan dodir smrti prestaje priča. A vrlo često i prije dodira same smrti, kad se izrije neka kap krvi u mozgu ili kad srce doživi udar. Vrlo često mora ponovo da se uči hodati i govoriti. Vrlo često se opet upelene vraćamo, braće i sestre. Vrlo često nas hrane kao bebe. Nas, koji smo grmjeli na narod, koji smo vikali na Boga, na svetinju Božiju, opet upelene povijaju opet hrane na cucu. A da ne govorimo kad smrt dotakne svojom rukom onog koji je samo prividno bio silan, ne želeći da silu primi od vaskrsloga gospoda Isusa Hrista Sina Božijeg jedino rodnog sa bespočetnog ocu jednoslušnog i jedinorodnog preko koga nam se i duh Boži dade i izli u nas nisu htjeli da ga prime u crkvi smrtih porazi zbog toga broći i sestri prepoznajmo da Bog pohodi ovaj narod i svaki narod Da ga pohodi, da ide kroz naše gradove, da živi sa nama u našoj crkvi, da je prisutan, potpuno prisutan i da govori, braće i sestre. I pazite, Bog govori u crkvi svojoj, kroz sveta evanđelja. Pa šta je drugo sveto evanđelja, braće i sestre? Nego obraćanje Boga narodu. Sam Bog se obraća narodu. Nemojte da vas buni to što riječi Božje čita svešteni tog i tog imena, tog i tog godišta u toj i toj crkvi ili manasiru. Nemojmo, mi smo crkva Božja, bracu i sese. Mi smo pravoslovni hrišćani. Treba da imamo tu svijest da ne doželjamo stvari previše lično i subjektivno. Bog govori. To je velika stvar i velika istina I velika šansa, brađajiste, da ga čujemo, da ga poslušamo i da budemo tu, u strahu, gradeći, strahu i trepetu gradeći svoje spasenje, nemajući vremeni ni pažnje da se razvijavamo po svjetskim rasuđivanjima i svjetskim naklapanjima, koja su danas ovakva, a sutra onakva, a predsjutra ko zna kakva a Bog je isti jučer danas sjutraju vjekove vjekova Bog priču priča braća i sestre vjekovima ova priča od Zakheju Zakheji pa to je ime, to je priča koju su svi naši preci znali znali je sveti Vasilij Ostroški Petar Cetinski sveti Sava se učio od Zakheja i to je bila jedna od lekcija koju je on učio I naš narod dobro zna priču o Zaheju, jer je Bog ispričao i Bog je učesnik te priče tog događaja. Bog je ušao u dom Zahejev, Bog je i danas u crkvi svojoj. A po, posebno naglašamo u svjetoj tajni pričašća, že nas Bog sobom hrani i ne dolazi on kod nas kući, mada i tamo može da dođe ako si bolestni i slabo nego ovdje u hramu Božije. Za trpezom, svetom i časnom, da se hranimo carskim jelom, braću i sestre, časnim i svetim darovima, svetim hlebom, nebeskim hlebom, to je stijelom Hristovim i životvornim vinom, to je samom krvju, braću i sestre, krvju Hristovom. Nemojte misliti da je to samo priča, to je istina, krv i tijelo. Neko bi dao gospod molitvama svetih apostova i svetoga zahjeja carinika koji je kasnije sam postao učenik apostova apostova Petra i sam ne samo dao pova imanje braću i sese i četvorost ruku ako je koga oštetio nego je svoju krv dao gospodu jer je mučenički postradao za njega i marširajući zaposlovom Petrom, to je za samim Gospodom. Neka bi Gospod njegovim molitvama dao i nama snage i vjere i ljubavi prema Bogu da odstanemo i mi u ovoj liti koja maršira kroz ovu tamu, kroz obraz smrti, kroz obraz tame, noseći svjetlost istinite vjere, noseći svjetlost Božje blagodati u srcima svojim, noseći je kroz tamu koju tamo ne može obuzeti, jer je svjetlost koju primam u crkvi Bog braći se sestre donio. Ta svjetlost jeste On sam koju nam daje ovdje u crkvi svojoj apostolskoj sveto-otačkoj pravoslanoj i kroz nju nas čini sinovima svjetlosti sinovima carstva nebeskog sinovima i čerima koji znaju kojim je otac koji znaju da je otacima jedinorodnog sina gospoda Isuse Hriste koji je naš bog i brat i da znamo da ima duh Boži duh sveti kojim smo usinovljeni Te da kao djeca svjetlosti, djeca carstva nebeskoga, oslavljamo gospoda i boga, bog carstva, oca, sina i svetoga duha, kome neka je slava u vjekove vjekova. Amin.